God morgen og velkommen til EuroInvestor Morgenheder. Det er fredag den 18. august, og her til morgen starter vi med historien om, at kryptomarkedet oplever markante fald fredag morgen. Derefter skal vi høre om verdens største flyselskab, som åbner en ny rute til København. Og til sidst runder vi historien om den falderede kinesiske ejendomsgigant Evergrande, der nu søger om konkursbeskyttelse i USA. Du lytter til EuroInvestor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Kryptovalutaen Bitcoin har det seneste døgn tabt 8% af sin værdi. Sen torsdag var faldet faktisk endnu kraftigere, og hvor kursen på en mynd lød på omkring 25.000 dollars. Fredag morgen koster en Bitcoin omkring 26.300 dollars. Flere andre kryptovalutaer er og også under pres, den næststørste Ethereum, bakker knap 7%, mens øh, det samme gælder for mynden Solana. Dog er XRP nede med mere end 16 procent. Ifølge det amerikanske finansmedie CNBC er det vi fald i bitcoin-kursen sket få timer efter, at det amerikanske medie Wall Street Journal har skrevet om, at SpaceX, der er Elon Musks rumfartsselskab, i årene 2021 og 2022 har solgt bitcoins for 373 millioner dollar. Det svarer til godt 2,5 milliarder kroner. Generelt har bitcoin været under pres i løbet af ugen, hvor kursen for første gang i to måneder er faldet til under 26.000 dollars. Det er blandt andet tornhøje statsobligationsrenter, der har fået kursen på bitcoin til at dykke, lyder det ifølge mediet fra Edward Moyer, der er markedsanalytiker hos Oanda. Verdens største flyselskab, American Airlines, åbner en rute med daglige flyvninger mellem København og Philadelphia i USA næste sommer. Det skriver Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse til torsdag. Jeg håber, vi vil se endnu flere amerikanske turister, for det vil få stor betydning for hoteller og turisme i hovedstadsområdet og resten af Danmark, siger Peter Krogsgaard, der er kommersiel direktør i Lufthavnen. American Airlines er verdens største flyselskab, mål på fly og passagerer. De har over 900 fly, som samlet transporterer 200 millioner passagerer om året. Det bliver flyet Boeing 787-9, som sættes ind i ruten mellem København og Philadelphia, og flyet kan flyve op mod 285 passagerer, skriver Marketwire. Ruten vil blive åbnet i juni, og de daglige flyvninger vil finde sted indtil begyndelsen af oktober 2024. Med den nye rute vil der så være 13 direkte ruter fra København til USA og Kanada. Philadelphia er en af de ældste byer i USA, og med sine 1,6 millioner indbyggere er byen den største i delstaten Pennsylvania. American Airlines Action faldt med 2,5 procent i torsdagens handel, men det seneste år er aktien dog steget med 1,4 procent. Den kinesiske ejendomsgigant Evergrande har søgt om konkursbeskyttelse i USA. Det viser retsdokumenter, skriver Ritzau og nyhedsbyrået AFP. Målet med at søge konkursbeskyttelse i USA er, at Evergrande kan beskytte sine amerikanske aktiver, mens det forsøger at omstrukturere sin gæld. Evergrande var engang Kinas største ejendomsudvikler, men har siden 2021 kæmpet med massive gældsproblemer. Helt konkret har Evergrande søgt om det, man kalder en Chapter 15-beskyttelse, som omfatter mekanismer, så selskabet kan håndtere sager om insolvens i mere end et land. Evergrande er blevet et symbol på krisen i Kinas ejendomssektor, der står for en stor del af landets økonomi. I mandags prægede nyheden om, at Kinas største private ejendomsudvikler, Country Garden, øh, havde, at de havde suspenderet deres rentebetalinger på, på 11 af selskabets obligationer, f.eks. nyhedsbilledet. Den sure stemning i sektoren har også været med til at drække det kinesiske marked ned i denne uge, Fredag falder Hang Seng-indekset med 1,1%, mens det i løbet af ugen er faldet med 3%. Indekset er nede med 10% for 2023 indtil videre. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen på euroinvestor.dk og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast.